Дехто вигукував так і міцніла у кожного сила. Так вони бились тоді, і підносився гуркіт залізний аж до небес мідяних крізь безплідні ефіру простори. ж баски Еакіда жорстокого осторонь бою плакали, дивлячись, як їх візничий упил подорожній. Упав от долоні потужної Гектора, мужо-звитяжця. Доблесний автомедонт, могутнього син Діорея, То батогом ляскотливим їм боки постьобував шпарко, То умовляв лагідненько, то лайкою сипав крутою. Коні ж не хотіли йти ні на простір ясний Гелеспонту, До кораблів глибодонних, ні вбій повертать до Ахеїв. А нерухомо стояли, неначе над гробок камінний, Що на могилі померлого мужа чи жінки становлять. Так при чудовому повозі і коні стояли недвижно, Голови вниз похиливши, і звій їх довгастих на землю Капали сльози гарячі від жалю і смутку гіркого За їх візничим полеглим. І гриви їх пишні, обабіч, ярем, з ошейників долі, упавши в пилюці, бруднились. Кінський, побачивши плач, до них жалим пройнявся кроніон, і головою хитаючи, в серці своєму промовив. «Бідні ви, нащо пелеєві, ми віддали вас, вождеві» смертному мужеві, вас, не старіючих вічно, безсмертних, чи не на те, щоб з людьми ви бездольними горя зазнали? Серед усього живого, що дихає й ходить по світі, годі шукати когось, хто б нещасніший був за людину? Не доведеться на вас і на повозі вашим оздобнім, Гектору їздити, сину, Пріама цього не дозволю. Тож чи не досить, що зброю забрав і пишається нею? Вам же я силою сповню коліна і серця, щоб із бою автомедонта могли врятувати і доставити цілим до кораблів глибодонних. Дам славу й троянам вбивати вою, аж поки вони Кораблів добропалубних дійдуть, Сонце за обрій зайде, І пітьма настане стане Мовлячи так, надихнув він коням великої сили, Згрив своїх порох на землю, Струсивши, відразу помчали, З повозом швидко вони Між троянських рядів і ахейських. Авдомидон же за другом сумуючи, Бився завзято, Кіньми притьма налітав, Мов на гусячу зграю шуліка. Легко проте уникав Він напору троян сум'ятливих. Легко вривався й назад У їх юрми густі І тіснив їх, Гонячись за ворогами. Не вбив з них проте він нікого. Сам бо один він не міг на священній своїй колісниці битися списом і разом швидкими орудувати кіньми. Тільки увечері пізно побачив його там товариш Алкімедонт, що був сином Лаерка і внуком Гемона. Авдомедонтові він, за повозом ставши, промовив. Авдомедонте, хто із богів надихнув тобі в груди цю безрозсудну пораду, твій розум ясний відібравши? Як се ти можеш один із троянами в лавах передніх битися? Твій бо товариш, поліг, Екідову ж зброю Гектор на плечі узяв і гордо пишається нею? Автомедонт же сказав йому в відповідь син Діорея Алкімедонте, хто з інших Ахеїв спроможний, Коней безсмертних, як ти, об'їжджати й орудувати ними, окрім Патрокла, порадника рівного Богові, поки він ще живий був, та доля і смерть його нині спостигли. Отже, візьми ти у мене батіг і разом блискучі вішки, а я з колісниці зійду й воюватиму піший».